Bine v-am găsit, dragi ascultători! Centrul Sfintei Liturghii este jertfa, jertfa nesângeroasă ce se aduce lui Dumnezeu. Din totdeauna, oamenii l-au cinstit și preamărit pe Dumnezeu, aducându-i jertfe. Prin aceasta, îi recunoaștem lui Dumnezeu stăpânirea și puterea și totodată mărturisim datoria noastră de recunoștință și de iubire față de El pentru toate câte ne-a dat. Vechimea jertfei este deodată cu omul. Jertfa este întâlnită în toate religiile lumii. Primii oameni au adus jertfe lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, în cartea Facere, citim După un timp, Cain a adus jertfe lui Dumnezeu din roadele pământului și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. La evrei, jertfele au fost orânduite de Dumnezeu însuși prin Moise. Și noi creștinii aducem lui Dumnezeu prin sfânta liturgie, sau sfânta eucharistie. Jertfa ce se aduce este însuși Sfântul trup și sânge al Domnului Isus Hristos. Sfânta liturgie a fost întemeiată de Mântuitorul Hristos. Acest fapt s-a trecut în ajunul morții sale pe cruce, joi seara, la cina cea de taină. Sărbând atunci paștele împreună cu ucenicii săi, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând și a dat ucenicilor săi zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luând apoi paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând, Beți dintr o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. În locul jertfei legii vechi, pecetluită cu sânge de țap și viței, Mântuitorul întemeiază o lege nouă sau un legământ nou între Dumnezeu și oameni, pecetluindu-l cu însuși trupul și sângele său. Pe golgota. Mântuitorul le dădea sfinților săi apostoli la lacină, sub forma nesângeroasă a pâinii și vinului această jertvă pe care trebuiau să o aducă de atunci înainte ucenicii săi, după porunca sa. Aceasta să faceți într pomenirea mea. Prin aceste cuvinte, el rânduiește pe apostolii săi drept arhierei sau preoți slujitori ai jertfei celei noi, întemeiată atunci de el. Urmând porunca Domnului și învățătorului lor iubit, sfinții apostoli și mai apoi urmașilor, lor, săvârșeau zilnic jertfa Mântuitorului spre neînterupta aducere aminte de el. Ei făceau întocmai ca Domnul, care, la cină, înainte de a frânge și a împărți pâinea, a binecuvântat, iar când le-a întins paharul, a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl. Adunându-se, deci, pentru rugăciune sfinții apostoli și ucenicii lor, mulțumeau și se rugau îndelung ca Domnul să prefacă pâinea și vinul în însuși sfântul trup și sânge, cu care apoi se împărțeau. Același lucru l-au făcut mai târziu și urmașii sfințiți și legiuiți ai sfinților apostoli, adică arhierei și preoții, cărora ei le-au împărtășit harul Dumnezeesc de a săvârși această sfântă taină. Astfel, a luat naștere o rânduială de slujbă sfântă, cunoscută la început sub diferite numiri ca frângerea pâinii, masa sau cina Domnului, euharistie, care înseamnă mulțumire. Mai pe urmă, această slujbă sfântă a primit numele de liturgie așa cum o cunoaștem noi astăzi și care înseamnă lucrare sau slujbă publică, obștească, rânduită și săvârșită spre folosul tuturor. Ea este o rânduială de sfinte rugăciuni în timpul cărora se săvârșește și se aduce jertfa cea fără de sânge a legii celei noi. Întemeiată de mântuitorul la cina cea de taină și încredințată de el sfinților săi apostoli, iar de aceștia urmașilor lor sfințiți, arhierei și preoți, pentru a fi săvârșită de apururi în biserica creștină, spre pomenirea lui și spre iertarea păcatelor membrilor bisericii lui. Așa să ne ajute Dumnezeu!